síðustu dagar og vikur hafa verið reynt helvíti. Ég hef setjum þindir látlausum gróðsögum og nú er svo komið að ég setja á þeim stað þar sem að mér lífur vel og ég hef tekið viðtölvi vel á annað hundra mann sem þeirra innilegustu og viðkvæmustu mál. Núna er rauðin komin að mér. Ok, hæ, velkominu þóttinn. Takk hérna þetta er mjög ónilega þáttur mm -hmm. uh, en ég er sem svo að gera þennan þátt út af sögunum sem ég er búin að lenda í og þurfti að svara fyrir í gær og þetta vandilega ekki farið framhjómorgum uh, og þú ert lögmaðurinn sem ég leitaði til mm -hmm. og ég sendi frá mér þessa yfirlýsingi gær en mér fannst eitthvað nýðin eins og ég yrði að tjá mig eitthvað meira út af því mér líður bara ennþá ofbásla illa Já og hérna ég fek ég til að koma í að mm -hmm. bara svona til þess að reykja þess að alveg rás að því það er svo skrítið þegar maður verður fyrir ykkur svona þá finnst man eins og að sé svona, það er ykkur svona sletta á manni og jafnvel þegar ég búin að senda frá mér það sem ég sendi frá mér í gær þá líður mér ennþá eins og að sé sletta á mér og ég fór á kaffi út í morgun ég á erfitt með að hérna horfi í augun og fólki og já, það ég tel mig að vera mjög sterkarn einstakling að minn líður einhvern veginn ennþá eins og það sé eins og ég sé undir árás. Það stendur samt engin undir þessu, ef að svona atbyrðarás brýtur mann ekki að einhverja leiti þá held ég að sé eitthvað að manni sem við erum ekki búin að þekkja sleiki við erum búin að þekkja stjána sunnudag þú kemur til mín ég veit Akkurat svona. <gri> e þú... það ah. er það sem gerist þegar þú kemur inn. Ég mun ég, ég þrosnaði saman höfðir aftur algerlega. Algerlega. Ég líður mér eitthunn og þú veist mætti svo klikka. Mér líður eins og ég hafi gert eitthvað andmir skilurðu. Já. En það sem er gerist er það að þú þó <gri> öfugt við marga að það lága allavefna þarna fyrir frétt sem er rætt að byggja fréttar sem stóð þú hefðir keftur þjónlistu hjá vandiskonu fyrir tveimur vikum kjölfari hefðir beitt hana ofbeldi, þú hefur verið handtekinn og þú hefur fluttir í varðhald Jó, ég verð að segja núna, sögunu sem ég sagði þig, ég var á laugandaskvöldið þegar þessi frétt byrtist þá hafði þessi saga borist til mín, sem satt vini mínir höfðu sagt um að er því að ringi í það því að ég er að heyra þess að, að þú hafði verið handtekinn, þú hafði verið handtekinn fyrir að verða með vendiskonu og þú hafði verið fyrir að lemja vendiskonu. Uh, svo sit ég í matabóði með fóraldra mínum, sístu minni og strákanum hennar, þegar að eitt besti vinum mér ringir í mig og segir við mig, þú eru að varna í herbyggi, verður einhver stara sem geta uh, að geta randa í maðan Þannig segir það komið frétt um söguna Ég les fréttina og fyrstu viðbröðum mér voru bara nútur í maðan það er sem búið gerast en svo les ég fréttina og ég hugsa að ah, mér er létt vegna að þess að þessi frétt lítur að vera um einhvern annan emig að því það stendur í fréttinni samkvæmt heimildum þessar fjölmiðlis og maðurinn handtekkin fyrir 2 vikum síðan okay, það er ekki ég það stendur líka að það vitnaði það sem maður er áður gert eitthvað samberlega hluti þannig að það lítur að vera eitthvað annar en ég ynga síður er ég í þannig losti að þegar ég kem fram aftur úr herbygginu þá sýtti við mataborðið og ég gæti ekki borðað ég var í blakkóti og það byrja allar að spyrja mig hvað er að ég tek s og segi henni hvað séski. vegna þess að ég vildi hlífast frá konunum. Mhm. Mm en ég tek hann inn í herbergi segin eitthvað skegi. Þá er nú tala foreldra mína að hugsa, þannig að ég tek pappa mína næst inn í herbergi. Segi honum hvað séski. Svo tek sé ég mamma í herbergi, segi hen eitthvað séski. Svo sit tíð er brau framinn í þessu herbergi og eldri strákarinnar systir mín 13 ára gamall bankar á dörtnar og spyr aftur og aftur, hvað Við segir að, að. Segi, deltum inn bara hérna. Þetta var En síðan sýttum við að eftir um kvöldið þegar það er búið að háttastrákana og fjölskylda með ennallt í losti. Mm -hmm. Og ég er ennþá að hugsa ok, þetta er ennþá samt bara saga. Mm -hmm. Já, vel þarna, því ég er ekki nafngrindur. En þarna byrjar símin að ringja. Hann byrjar að ringja úr óþægtum númurum og ég hefur svo strax þetta ykkur fjölmiðlar og þarna byrjar bara að varna að kerfi með allt einhvern veginn að æsast og æsast einhvern veginn nægja að fara að sofa þess að nótt en morgunin eftir er bara búið að senda á mig fullt að skilabóð með þess að tiltöknum frétt bara aftur og aftur og aftur og þá er ég alltaf því á annað stað þegar sé þau... þessi sagði komin það við ég verða að um þetta mm -hmm. þá leita þetta í því og það er þannig svolfi eins og ég sagði við það Ei þetta er eins og ég... skríti með líður eitthvern einn ég veit það ekki með líður eitthvern einn og ég sé hérna eitthvað volandi og eitthvað skilur eins og bara ég veit ég myrja, ekki þetta er eitthvað svo skríti hvernig á þeira líða því að það er frétt sem segir að þú hafir keftur þjónustu vændiskonu þú hafir lamið hana, þú hafir handtekin og þú hafir fluttur í varðhald því að þú í kjölfurrið leitar til lögmanns lögmaðurinn segir þig hey Sölvi þetta er ekkert mál við köllum inn málaskranna þína þar kemur allt fram. Það er séðan mín ákvörðin að sækja hana frá fyrsta april vegna þess að ég hefst ok það er sunnudár hann segir að allta alltaf springa á þessu ég þarf að fá þetta rætt ég, myrja, ég hefði ekki geta sótt þetta frá árunni 1980 ég ákveða að sækja að það frá fyrsta april það, það dekkar fréttina ég held að þar með væri bara mála úr sjögun mm -hmm. mála skrán kemur, hún er alltaf bara reyn svelvi saklaus Haða ekki þurfir handtekin ekkit enn á málaskræni hvort ekki um kaupa á vændi né ofbeldi né neitt annað mm. þú byrtir tilkynninguna en eins og ég sagði við þig þetta, þessi frétt það er auðvelt fyrir því að afsanna hana vegna þess að það er sagt að þú hafa verið handtekinn en þegar að gróa á leitir komin af stað þá stoppar hún sjaldnast mm -hmm. og þess vegna Það er kannski það sem er þingst fyrir mig, það er að ég er hlutur að sem að ég segi við þig sem að ég vil ekki segja mm -hmm. að því þú segist ná í skrána frá lögreglun aftur í þennan tíma mm -hmm. og það er hlutur að sem er náttúrulega að fyrir man hvort það er sex eða sjö vikum síðan mm -hmm. þá leitaði ég til lögreglu Já. af því að það var manneskja sem hótaði að rústa mannórðinu mínu. Já. Og það er það sem er skrýtnast á öllu fyrir mig. Mm -hmm. Að ég vil ekki einu sinni nota þetta til að svara fyrir mig, vegna þess að ég er hættur um að þá komi sagan, já, sölvi lögregla, já, hann lítur nú að vera segur. Mm -hmm. Ég leitaði til lögreglu mm -hmm. vegna þess að það er manneskja sem hótaði að rústa mannórðinu mínu og nú er það búa að gerast. Eða mm -hmm. það er að segja tilrauninu búin að eiga sér stað. Já, ég myrja, og, og það er bara þannig, svo Sara, það er búið að skvetta á því skýt. Það er erfitt að verða hvít aftur. Það er það bara. Þú ert, sko, miðaldra, því miðisalvið minn, þú ert þorðið það. Þú ert hvítur, kallmaður ég vildi ekki leið, sko. í forréttindastöðu. Þú liggur vel við höggi. Það er bara þannig. Ég vildi ekki að það leggi, sko, en hérna bara ég, það er erfitt að lýsa þessu tilfinningarkerfið mitt er Mér líður ennþá eins og ég sé undir árásum, sko. Já. Og hérna, ég tek fram, ég er búin að fá frábæra stöðning frá góðu fólki, en þú veist, bara eitthvað eins og dofið og mér ennþá eitthvað eins og skrítið að vera gerða viðtal en mér líður ennþá eins og ég verð eitthvað einna En ég minn, ok, sem þessi mér í stöðni þá núna eigum við núna að fara á stað, eigum við að eigum við að óska símtali þegar þú hringir í lögurugluna og segir, heyrðið, það er einna mannestja fyrir frammi sem er hóta að eyðilegja mannúrð mitt verður ekki bara ný saga sem kemur næst fram er ekki bara máli það að núna er gróa á leiti búin að ákveða að það á að taka þig niður og einhverju tímapunkti verður þú bara að hugsa ég ætla ekki að taka í þessu Ég ætla ekki að fara í þessar þú þar segja þindu? við mig ég svaraði fyrir mig í gær. Já. Og ég nota bene er bara að bera af mér sögurnar og fréttirnar og ég er ekki ráðast að ráða einni neinn. Mhm. Mm en kemtur þú segja þá með þetta sem að ég, ég geri þarna fyrir 6 vikum. Já. Og af því að ég er einhvern einn karlmaður og eitthvað Já. að þá líður mér eins og ég meiði ekki segja frá því að ég hafi leitað til lögregluna af því að var ógnuð. Já þetta er sem verða að breyta. En ég líður eins og ef ég segi það, það þá mennum bólk að, að segja á lögregla, sölfi já, já, já, En og, við, erum við erum búin að skapa þessa menningu Við erum búin að skapa þessa menningu Þetta má ekki vera svona Þú veist, allt eins og me too, allt þetta var frábært skilum skömminu og svona en við megum ekki hafa það þannig að strákaðnir okkar að þeir þóra ekki að leita sér hjálpar ef aðum við vegi, það má ekki vera þannig Það má ekki vera þannig að strákarnir okkar þeim finnist erfitt að stíga fram eins og þú ert að gera núna og segja ég er búin náði. En mér langar ennfá ekki birtu þetta viðtal sko. Nei, við kannski verður þetta viðtal bara einhverst að til hérna í herslu. Kannski verður það aldrei birt og það er allt í lagi sko. Nei, ég bara eins og ég yrði einkunn megin segja frá þessu af því að ég er aftur í dag búin að vera að fara fórsímtör. Hérna mm -hmm. með þetta náði bara hérna svona langt aftur í Þá sem þetta, var ég Ég er að segja þá var ég þá við þetta útskýra fyrir fólki það er út af lögfræðing. Já, við völdum fátt að hratt. Þarleiðandi betra hafa þið styttri tíma. Sagan var mjög skýr sem birtist í fjölmiðlum. Það var fyrir tveimur vikum átti þetta að hafa gerst. Það var af sannað í gær. Svart og hvítu. Ég sótti sjálf mála skránaína. Hún er hrein sagan sem var birt er ekki sönn. En mér líður eins og þú hast eins og núna þeir eru segja þetta af því þú nú veitir ekki þú færð þessa málaskrá þetta aftur í tíman nú veit ég ekki þegar ég leitaði til lögreglunar Mhm mm fyrir í mananki kort varu 6 eða 7 vikur síðan mm -hmm. af því að ég, það er mér er hóta að vaða eiga rústa mannorðunum mínum mm Mhm uh, þá veit ég ekkert hvað stendur á skrá hjá lögreglu ena sem ég veit er að ég til lögreglunar Æjá og það á þá að koma fram en hvað, eigum að sækja það eigum að byrta það kemur þá ekki bara fyrir 5 árum gerði sölvi þetta og það var ekki skráð vegna þess að sölvi, sko, það góða við þess að frétt eru þessar ítarlegu staðreindir þegar að einstaklingar fá á sig svona sögur hvort sem það konur eða mennsilend í því þá eru þetta oftast þannig að það er ekki hægt að afsanna þér vegna þess að dýtelarnir er ekki þannig. Ef að þú myndir núna fara og segja saga, heyrðu, hún lemur bönnin sín. Hvernig á mm. Þú kemur svo til kosmósið. Hvernig í ósköpunum á ég að bera þessar sækir af mér svolfi? En ef að þú ert fjölmiðl mm. og þú segir heyrðu, hérna, Saga var handtekin fyrir að lemma börni fyrir 2 vikum. Þá get ég gert þar sem þú gerðir. Mhm. Mm en ég, mena... ég líka þetta var að segja konan að mér líður eitthvað núna. Þeir að tala við að ég er í mjög marga daga er bara hausinn mín er ekki sé ég, ég er ennþá að hugsa um þessi sem nafngreindi mig. Þetta hérna, þetta hér, ég er ennþá bara í svona fight or fight, flight skilurðu? Ég veit ekki, ég veit ekki hvernig ég er í þessu viðtali núna. Það er allt að lei þannig sem það líður illa þú ert í rúst má það ekki bara sjást er það ekki bara sölvi bara rosalega gott en sérstaklega því að ég hérna mér fysti svo dofin sko, ég ýmina sko það kemur verkliga óvart það fólk segir það ekki okay en af því ég líka hugsa einhvern tíma þú þær alveg að fara að knúsa þig ég skilur þú veist, þetta er bara ég veit hvað þetta er erfitt fyrir þig en þú ert samt sölvi svo ánægð með það að þú fram Og þú skulir gráta vegna þess. Já, bara verðst, ég get ekki, mér líður ekki grátið, en ég hrundi saman þegar þú sýndir mig málasgrála örglingur í gær, af því ég var komin Já. á þann stað, að ég hugsaði, það er búið að freyma mig. Mm -hmm. Það verður eitthvað að ég sér í sem er tilbúið. Mm -hmm. Ég er komin í það mikla paranói, mm -hmm. en ég er fyrir að hugsa að ég verð freymaður. Mm -hmm. Þannig að þegar ég sé reyna þá rundi ég saman og fór að hágráta Nei, og þú getur staðferst Ég var inni á því. Sjáli, þú ert góður strákur. Þú ert góður strákur. Það er við törum að trúa, ég skilum. Það er ekki að ræta að trúa, sjáli, þú ert góður strákur. Og ég held Okay, mér finnst þú, bara, þú frábær fyrirmynd að leið vera gráta og mér finnst frábær fyrirmynd að sína það og sem móðir stráks er ég rosalega ánað með það vegna þess að ég vill að strákur minn viti hann má gráta og hann má sína tilfinningar og lífið má vera erfitt og þá má vera allskonar og það að fá á sig sakir eins og í fréttinni um þig það er virkilega þungbært það tekur virkilega og kannski verði þetta til þess að fólk hugsa sig tvisasunum um áður en það slúður að það um náungan sérstaklega þegar um er að ræða rætið slúður eins og í þessari frétt en ég hérna uh, tekur líka fram að því þegar ég fekk fyrst heyra þessari sögu mm -hmm þá hugsaði með mér hún getur ekki tengst þessari manneskju sem hótaði mér þessu mm -hmm. fyrir þessum tíma mm -hmm. vegna þess að svo manneskja er ekki mændis konu mm -hmm. og ég hugsaði hann lítur að vera ræðilegt ef þetta kemur frá henni að hún sé allt í nörði mændis konu mm -hmm. þannig það er annað sem ég er einhvern veginn, Og þess vegna þegar vera að lesa er þetta ég eða er, er þetta ekki ég en síðan er allir farnar að ringi og það allir að tala um þetta sér, þú, og verður að við, þú verður að breyðast því, þú verður að breyðast því, þú verður að gera eitthvað, þú verður að gera eitthvað. Og sími minn, nótabenni, síðan þetta lögataskvöld, hefur sími minn ekki stoppað. Mm -hmm. Svo er líka röglingslegt, þegar að, ég veina, það kemur þetta fram í einhverju fréttutífa, það sé haft samband við myndan br þust og hún hafi sagt að gerast ekki neitt ætti það ekki allta slokknu hafði þau ekki allta átt að vera búið það, hefði aldrei, nú, Krei, það er í aldi er, er, er það er það sami brotaþoli og um er að ræða í keftasögunum í ég veita það ekki nei en ég er að segja sko tímapunkti þá verði má að hugsa heyrðu okay ég þekki mig ég veit fyrir hverju ég stend Ég veit ekki hvað strangur. Já, ég að taka þá þátt í þessum er. Rétt, en ég tek líka fram að ég veit ekki hvort að það er af að því að fólk er búið að spyrja mig þessir örfáir sem ég hef sagt frá því að ég hafi leitað til löruglunar. Mhm. Mm Fólkur spurt mig af því ég hugsa þeirri leita til löruglunar ástæðan fyrir ég leita til löruglunar var manneskan var ekkert það var ekkert grín hvernig hon var þegar hon hótar þessu. Uh ástæðan fyrir að til löruglunar er bara ég hugsa ég Mm -hmm. allt mm -hmm. það mann orði mitt, það lífsviðu væri það er allt saman Já. fólk er búið að spurja mig þessir örfóður sem ég hef sagt er þetta ekki dreigður út í hana núna þegar að þessar sögurinn á þessu stíð og þetta endar í fjölmiðlum og það er svo skrítið, ég veit ekki hvort að það sé bara að því að það komið setna, ég er ekki einu svona reyður út í hana nei vegna þess að svo manneskja það var ástarsamband sem gekk ekki upp Já. og hún var í mjög mjög mjög sárundum yfir því að það væri búið mm -hmm. og ég skildi það bara það en ég leitaði til lörgnar til að bera hönd fyrir höfum í sko já, já. en aftur þetta er svo, svo, svo órumverulegt að vera í sér stöðu mm -hmm. mér líður ennþá eins og ég sé undir árás og mér líður ennþá eins og sé hægt að ráðast á mér meðingra mm -hmm. en ég meina það Sjólið, það verður alltaf einhver hvort sem það er núna eða eftir ár það verður alltaf einhver sem að á eftir að geta búið til slúður um þig það fylgir því þú ert með podcast, podcasti er vinsælt skilur, veist, það nennir engin að slúður um einstaklingi sem gengur ítla þannig að þú hefur rinnu tvo valkosti, þú bara heldur áfram ótröður, heldur áfram með þetta frá bara podcast, ert vinsælt það verður fullt að slúður um þig heimkosturinn er sá að þú slökkur á myndahalum, þú farir upp í násírius, þú ráðið í vinnu við að ráða kúlum í póka það mun aldrei neitt tala um það aftur. þetta er bara valkosturinn sem þú stöndir framið fyrir Já, ég ætla samt að vona að flestir sem eru í sviðsljósinu lendir samt ekki svona sko. Lenda samt, ekki svona, þetta gekk alltaf svolítið langt þegar að fjölmið byrstir það að að ónafngrendur Vinssell áhrifavaldaurinn má ekki hvenn dauðar að. Þú veist hann hefur verið fyrir 2 vikum eftir að hafa lami við væntiskorun. þetta er þetta gekk lengra heldur en vani er. Við vitum það bæði. En við vitum líka bæði að fólk sem er þekkt í samfélaginu þá verður bara mjög oft fyrir barðun og króa og leiti. Þar ber þann. Við vitum en, það. En svo verði ég líka að aðeins ef je er að á mig um því og ef, ef að þessi þáttur fer út þá verði líka aðeins að tjá mig um það þegar að ég leitaði til örglunar mm -hmm. þá fannst mér mér vera mætt að voru svolega mikillig Já Þú veist, ég segi ég er að leita til ykkur að því ég óttast um lífsviðurværi mitt mm -hmm. og það er manneskja sem er beinleginis búin að segja mér og hún ætli að gera allt sem hún getur til að reyna að rústa mannorðinu mínu. Mm -hmm. er skjálfa þeim að þeim að og mér líður eins og það hafi verið mistök hjá mér að leita til lögregluna skilu. Þú vissir mér líður ennfá eins og eins og bara að, ég hefði gert að gera. það. Af því mér líður eins og það að ég hafi leitað til lögreglunar sé nú norð er þessu. Nei, að, það bæsta sem að þú gerðir Sölvi var að leita til lögreglunar. Og hérna og ég vona að sko að sem flestir gerir það sem lendi í svona aðstæð Það símtali er alltaf til eða á að minnstu kosti að vera til Það er alltaf bara spurning hversu lengi þú ætlar að halda áfram að afsanna það sem er sagt En Ef, er ég ekki að því núna það er þessum sem að ég rætti það dóldi við því með þennan þótt núna Er ég að ganga langt núna með því að gera þú veist, það, er það sem ég líki? Ert ekki líka hérna svolítið bara að segja, mér líður ítla, þetta er afleiðing þess þegar að maður lendir í hakkavél slúður, slúðurs og hérna er afleiðikana krakkar. Hugsiðu ykkur tvisasunum um. Ert ekki líka því? Ert ekki eitthvað endilega að sitja hérna að spjalla þe þessa afsögga eða útskýra er þetta ekki bara er þekki að sína að þegar ég var að skrifa það sem að ég setti sían út framir í gær ja en þá manst þá ég sagði svooft þetta má ekki hljóma fórnalambalega þetta má ekki hljóma fórnalambalega af því mér líður eins og allt sem ég segir þetta sé svona eins og a hann er að væla þetta er nú meiri vællun jök hérna sko selvi okay þetta er árás ég er undir árás hérna þá birtist frétt í kennitu þín ég sé sétt, það er frétt sem byrtist miðaldra kvængins lögmaður landi bötnin sín fyrir tveimur vikum var handtekin og flutt í varðhald ég segi sálvi screenshot af þessu eða lengur á þetta ásamt nafninu mínu er að fara út um alla samfélagsmyla mamma mín pappi minn, bötnin minn, maður minn, þau eru öll heima niður brotin. Hvað segir þú við mig? Segir þú, sagði hættu svo væli, varst ekki fórnarlamb? Nei, þú segir guðmi góður, greið mitt, við verðum að afsannaða. Það er ekkert að því að vera fórnarlamb og ef að maður er fórnarlamb eins og þú varðan þess að tilteknu frétt á það bara fullan rétt á sér afmaður leyfi sér að brotna niður og að fólk fái e a sjá afleiðingar hann úta þenni af því að einkunn ein ég veit ekki ég nota þekki hvernig áfall virkar ja og ég er ennþá svo dofin mm -hmm. og það er svona líður mér lík eins í þessu viðtali ég er segja ja mun mun þarf trúa mér af því að er ég ekki að koma frekar illa fyrir af því ég er svona dofin eða eitthvað skilur. það bara heilinn í mér Ég held að það sé margir sem eru tengjast við þetta hér. Ég held að þeir sem að hafa lekt þetta vil ég að segja í... þema lendir í svona áfall er veit þekki eða nógu vel að það á eftir að koma einhver rosaleg reiði á mér eruðla síðar af því að ég til dæmis núna ég er ekki búinn að fá neina afsögnunabeinni. Nei. Þú búinn að fá og ég er ekki fjölmiðillinn <lýð> eftir því sem ég best veit af internetinu eftir sem ég best veit þá fjölmiðillinn uppi. Já. Sjá straxt. Hvað er samt að frétta þí? Hverri samfleyti, samkomt heimildum fjölmiðilsins var maðurinn handtekin, þessi sami fjölmiðill er búinn að hringja í mig 20 ég hef aldrei svarað þeim, en þeir sendu mér síðan SMS og sögðu við erum að fara að gera framhaldsfrétt um þetta. Þú verður að tjá þig. Ef þetta eru svívirðilegar ofsóknir í Þinggarðr verður að svara við. Þetta var áður en ég var búinn að svara. Afgreuðu spurdu þeir mig ekki af því áður en þeir gerðu fréttina? Mm -hmm. og sögðust það var eimildi fyrir því að vera handtekinn af því með því að senda með SMS þá þeir að segja svolfið við erum að skrifum þig mm -hmm. að en fréttin er enn uppi mm -hmm. Tráttur er að reyna að mála að skrá Hún er enn uppi Já, ég veit Og svo er spurning hvort þér fáið samanskupið þegar sá hvernig er umverulega líður eða hvort klikkin skiptir meira máli Þessi það ekki svolítið það sem að við erum að reyna að koma í veg fyrir Vi við verðum samfélag sem við erum tilbúin til þess að taka einstaklinga á lífi bara átt á klikki. Viljum við vera þar? Viljum við að böldum ég, okkar alveg stuð upp þannig? Enk, en ég ég ekki annað að það sem ég þótti mest væntum í gerði og þá fólk sem senda á mér stuðnisegjulingar að konur sem að hafa verið í ástasambandi með, mig, með mér hringdu í mig. Uh -huh. Þá rundi ég saman í hvert einstaskipti að því mér er bú að líða eins og ég sé skrimsli í augum Þannig að mér þú þú ofbúðslega vænt um það, þegar ég fyrir skilabúru hafa búið með þér, og þekkja mig út og inn, og þeir segja, svolum við, yeah. ég segja svolum við, eitt veit um þig eftir að hafa væri með allanum tíma, þú ert ekki svona, er það ekki svolítið akkurat þú, þú veist hvaða mann þú hefur að geima Sto, einhverjum tímabúndi þá verður að hætta ég mun á einhverjum tímabúndi ná því en undanfarið mm. okay. maður byrjar að efast um hvaða mann mm. maður hefur að geima, og þegar önnum manneskja sérstaklega hann maður segir svona við mann þá trúir maður því það búir erfitt fyrir maður trúið sjálfur Ég skil Og ég veit að það voru hræðilegt fyrir þeim. Ég held svolfi að þrátt fyrir yfirlýsinguna þína í gær þá held ég að það gerir sér engin grein fyrir því hvernig síðustu dagar er búin að vera hjá þér. Engin. En ég veit að þú ert búin að ganga í gegnum helviti. Ég er líka bara veit ekki eins og núna ég rættur að setja þetta viðtal út Þú uh því -huh. sé ekki að napgreina einn en einn Nei. Skilur, Ég rættur að setja þetta viðtal út Ég líka bara rættur um ef ég setja þetta viðtal út og berskjaldi mér svona mikið Úst. Og síst Því sístu mín Hún veit hvað ég hef Ég hef búinn að gangi rosalega tjúpa dali og hún hringt í mig aftur og aftur og sagði þannig við þarf ég nokkuð að hafa fyrir <laughs> og fyrirfæri og pappi minn er búinn að jarða eitt strák og <laughs> og þegar ég hef gengið gegnum í tímabil, þá er eitt sem er allt í mér á lífi pappi minn er ekki að fara að jarða annan strák <laughs> mer aðal við þess tilfinninga klámi. Já sko. Við komum yfir í gegnum þetta sölvi. Já er að segja er það. Við komum við yfir í gegnum þetta. Ég er enn að það rættur sko. Ég veita. Allt og góð að að þótt fullt af fólki sem elskar þig svolfi. Ég veit að Þú veist og og með því að stíga fram í gær sína gögnin segja hvað er erfitt og núna með því að hjá þig. þá ertu að hjálpa svo ótrúlega mörgum svolfi. Er það? Já. Er það? Ég, þessir Ég sjóla er þess að við fókst ekki hlæja svo skilur að segja að, þeimka, að nú er hann að grenja hluti sauminginn Sjálfur veistu það? Sjóla, þannig líður mér Ég frá því að ég hitti þig á sunnudaginn sjóla, ég sko þetta bor bara þvílík áhrif að mig þvílík áhrif sjálfur Ég held ég munu ekki nokkuð tíman geta setið aftur og hlustað á rætnar sögur um náungan. Ég held að og ég vona að þetta hafi breytt mér varanlega. Vegna þess að afleðingarnar eru svo miklar fólk, fólk Ég er enn að hugsa hvenær kemur krassið hvenær enda ég nú geti allt ég er enn að hugsa það afskilum ég múin að ég er það ekki núna er það ekki bara núna ég er ekki bara botnin komin núna og Einar leiðin eru upp af því. Vagnar þess að sko þú mátt ekki leiða þeim að taka meira af því. Þú verður núna að taka þar sem fólki í kringum þig er að segja við þig. Hvað þú ert góðustrákur, þú Þú mátt ekki leifa, þú, veist, ég þú mátt það ekki. Þú ert ekki að fara að hætta í þessu starfi og fara að gerast afrýtt stjói. Þú, veist, þa þa þú ert ekki að fara að gera það. Þú ert að fara að halda áfram með þetta podcast, það er vinsælt, þú ert góður í því, þú ert að hjálpa fólki með alla fyrirlestranægina, þú ert ekki að fara að láta einhverja einstaklinga út í bæð taka það af þér og þú ert ekki fara að láta að taka það af okkur hinum sem hlustum á þig Skilur, ekki gera það þú getur látið það er svona auðveldur að segja ég veit það ég núna, mér langar einhvern veginn ég er búin að... ég er búin að erut með að fara í búð erut með að fara með kaffi og mér líður einhvern veginn svo bara ég verið lengi í sviðslöfnum Já. ég lifið lengi sviðsljósinu uh, en þetta er fyrsta skipti sem að ég er þektur og lappum bæinn og ég hugsa fólk sem ég hugsa þett um mig mm -hmm. og, og þú veist ég eitthvað ég veit ekki, kannski er ég sterkar en ég held kannski, kannski muni ég alveg höndla, ég veit ekki en þetta er bara, bara svo skrítið mm -hmm. út af því að hinga til, ég fengi fullt að slúðu sögum um mig í gegn tíðina en þar har aldrei verið svona mm -hmm. en þú veist, ég, ég er alveg van því þegar ég var að gera hérna heimildumendur fótboltalandsleði og þá voru nokkrir leikmennir í liðinni þeir voru búin að kynnast mér á þessu sögðu mig jaó kemur óvart að þú sérð ekki samkenniður ég var alveg viss um það skilurðu við séi afkrari ja það var bara sú markið búin að sémla skilurðu og samamtíma voru aðrir í liðinni sem sagðu jaó ég er búin að heyra sögur um að þú sérð búin að bara sofa hjá annarra hverri konur í, í að það var mjög skrítið að vera þí og samamtíma mm -hmm. ég var annar alls konna hlutum jaó það er ekki glæpur nei það er Nei. En þetta er fyrsta skipti sem ég er að lenda því og þetta náður einhverju allt að því ég fyrst þegar ég var að fá þess að sögu til mig þá var að segja nei ég bregst ekki við þessu bregst ekki við þessu Það var alltaf erfiðar og erfiðara Svo mm -hmm. þegar þessi laugadagur kemur og það konur sem byrja að senda á fjölmyl að eiga nafngrina mannin sem umbræður og mannlíf gerir þess að frétt að þá nærið það því stíð ég verða sv Ef ég gerði þann og yf ég núna í notaði orðið mannlíf ég er hinga tilbúinn að segja fjölmiðill. Mm -hmm. Af því ég er ekki í mér langar ekki að ráðast á neinn. Nei. Ég er hræddur um að bara ég noti orðið mannlíf mm -hmm. þá sé ég kallað á með að einhver mun ráðast á mig Og ég er róslega mikið að passa mig að ráðast ekki á neinn. Ég veit. Meira séu þessi manneskjar sem að ég leitaði til lögregluna út af. Mm -hmm. Ég vil ekki ráðast á hana nei, nei. Vil, og engan hátt ráðast á hana. Ég veita. Skilurðu. Mér langar ekki Eina sem við erum við verðum að, að haldi áfram með lífið mitt. Fá verið friði. Og ég myrja, við, við getum haldi áfram, skilur við, við getum ef að það ný nýfrétt eða þá getum við tekið það sem er hægt að afsanna og gert það en, en sko enn líka hættur um út það er fastur að... sem líkar hættru við núna er út af því að ég þekktur. að bara ef ég set svona viðtal út. Mm -hmm. þá hugsa ég sko er ég kalla yfir mig fleiri sögur. Er ég kalla yfir mig fleiri sögur skilurðu. Mhm. Mm Þar ég ég er búin að komast af því núna undan forna daga, það er það er fólk annáttir sem vill mér illa. Mhm. Mm það er fólk annáttir sem vill mér mjög illa. En það er það sem fylkir þessu. Það, það er fólk það sem fylkir velgerðinni. Það er fólk annuti sem við sýnt mér vill mér illt. Fólk sem ég þekki. Uh -huh. Fólk sem ég hef tala við. Uh -huh. Fólk sem ég hef ekkert gert. Uh -huh. Það er bara hluti af velgerðinni. Ég veit að það þá er er. Ég veit sem ég hest þetta þá þá sko maður á náttla ekki að nota orð og fuckit í fjölmjölum. En stundum verðum maður bara hugsa fokkitt. Sko, uh, ég held að þessi þannig þegar er lögmaður að 50% af fólkið þólar þið ekki 50% elskar þið. Uh, þetta er ekki vinsaldasangjöfni. Maður verður óvinsæll. Ég hugsa fokkitt. Vegna þess að, þú veist, ég meina ég er ekki þekkt, ég er ekki fræg bara lessunalega veist, en, en, en, en slúður illt um tal ef þú vilt tala um þig um mig bara verður að góðu mm -hmm. og það verður bara svolítið það, það verður að vera staðurinn Þú, veist, Já, þú Þú verður að komast á þann stað. Ég mun komast að hugsa ég, bara fuck it. Ef að það eru einhverir einstaklingar sem vilja sitja einhver stað og segja, „Já er það, hann hann keypti sér væntiskona, hann gerði bara 4 vikur fyrir.“ Nei, skilu. Það bara þannig svolítið. Þú veist hvaða mann þú hefur að geyma. Mm -hmm. Þú veist hvað er rétt. Ef að eitthver vill reyna að nýða af þeir skóin þá geri hann það bara langt í burtu ekki láta það hafa áhrif á þig hútu alltaf flottur strákur til þess en þegar þú ert að lafna á um kaffihús og þú ert að kaupa að lati þá getur sattir, það er engin að hugsa út í þetta strákaðnir eru að hugsa um djöðværi til í hann og stelpurnar eru eflist skottnarið það er það sem eru að gerast í raumveruleikarum ekki, ekki, ekki hefst nú á mér Nei, ég veit, ekki núna að því að þú varst á botninu og verður ekki dalt að botninu en þetta þú veist, ég trúi því að alltaf reykalega sem að maður lendir í lífinu maður verður bara að drafa einhvern lært um á því af því að þú veist spurning, maður má ekki Spurningi, spurningi mínu núna er ef við setjum þetta viðtali loftið já. er ég ekki bara að kalla yfir mig eitthvað meira að vera? Getur þú vera? Er þú spurð þig? Nei, kann, Er við ekki komin? Jú, kannski. Nei, skilur við. Landir vændist konu fyrir tveimur jú, jú, jú, vikum handtekin settri varðfalt. Þetta hang getur þorði verra. Nei, nei rétt. Þú veist, ég meina En ég veit ekki, svo ég sé að hugsa eitthunn að núna, ef ég set þetta í loftið bara shit, hvað fólk auftar að hugsa, hva vælugjói, sko. síð, hvað gægin er mikill vælukejóir sko. Shit, hvað að mér Ég er ánæmmað, skjalbi. Ég er nefla að, að þú skölir bara gráta. Þegar þú labbaðir inn á skrifstofu til mín og þú brotnaði saman að þá hugsaði ég herri, það er allir saman hvað skýt ég fæ yfir mig í þessu máli ég ætla að hjálpa þessu strák veist, og það er bara að því að þú ert svo innlegur skiptir engu máli mér, mér líður þessu fólk já, hann er feikitt allt <laughs> Nei, hann er hann er feikitt allt. Sko, sveli, það er engin það er engin að fara að hugsa Þa, það eru er stjartfræðilega engar líkur alveg. Mér líður þessu sér trúmannsjó sko við erum samt pínu í trúmannsjó við ætla ekki að fylgja aftur upp fréttina, skilur Nei. það er samt trúmannsjó við búum á Íslandi, við erum hvað 380 manns sko, þykir okkur ekki vettna um náungan en þetta er við í alvörni komin þangað að við viljum taka fólk að lífi sko næsti einstaklingur sem lendir í þessu sjölu kannski verður hann ekki jafn sterkur á þú kannski sviftir sá einstaklingur seg lífi ég get allavega sagt að ef að ég hefði farið í gegnum þann storm sem ég er að fara í gegnum núna þegar ég var á mínum erfiðustu tímabilum eins og ég segi, ég tók ákvörðum mjög djúft innræð með mér bara löngu síðan að pappi minn er ekki að fara að jarða annan mm -hmm. en þeir er minnstasta kost endað einu Já. Þegar að ég var að vinna á DV sínum tíma fyrir hvað 20 árum sorglegt sjá frá og man séu svo gamall. Þá birtist frétt. Og sá einstaklingur svifti sig lífi. Mm -hmm. Og þessa daga með þér En sá einstaklingur ég. hafði gerst sér ykkur um liði Já, það var ekki búið að dæma. Nei, en að Já, ég að veit, að en ég verð ekki dæmdur fyrir neitt, af því ég er ekki sér Nei, um ég veit en við getum ekki ákveðið við að mínum mati sko það verður bara falla dómur í málum vi eigum ekki að vera með dómstól við eigum ekki að vera með, með gapastokka ég er alveg sammála því veist, við, ég er alveg sammála við því e, ég ég krefum ekki fólk ég er alveg sammála því en í mínu tilviki af því að ég veit mm. að í alls málum já. sérstaklega kanskje málum sem snúa kynferðisofbeldi heimilisofbeldi og öðru þá er oft mjög erfitt að sanna skilru og þess vegna vil ég ekki að að það sem ég að gera sí eitthvað ja hérna hann er Hann var nokki dæmdur en það er nú samt rosa miki til ís og þetta er nú samt rétt sko. Skiluru hvað er að fara? Já sko ég skiluru hvað er að fara. Mér ég finnst... ég vil ég vil alveg verið í þeri nema það að búa þúlust aftur. Þetta er bara paranóían í hausnum á mér nema það er búið að þú búa koma fyrir einhverum gögnum eða þúlust það er enginn að fara að dæma mig fyrir neitt sko. Nei, en við erum bara að um það hvar liggur línan? Í fjölmilu. A mínum er þannig þær ekki komi tómur þá nafngreinum við ekki fólk mhm mm eh í þínu tilfelli þá þurfti ekki nafngreiningu vegna þess að þetta var farið út um allt ja það er annað sem við erum ekki búin að tala um að það er þetta hérna þessi dagar þar sem að ég svara þess ekki mm -hmm. fyrst ætlaði ég ekki að svara það svaraði ég ekki að svara og ég, mm -hmm. og ég ætlaði ekki að svara svo ég ætlaði að láta líða hjá en svo á þvísum laugadegi þá stökkar þetta svo mikið ó það er sagt bara sölum þar allir tala um þetta þar allir tala um þetta ég væri skilabúður eftir skilabúður skil tala um þetta allir segja til þess að þú var allir segja þú var allir segja þú allir tala um þetta þá er allt inn kominn á þann stað að ég þarf að senda fram mér tilkynningu út af sög mhm við erum nú í sveislýsunni út af sög mhm klæra enn að finna smá húmor saga en er eitthvað meira sem að nei. sem ég um að tala með það nei, en fyrst, við verðum að að láta þetta leiða eitthvað gott af sér mm -hmm. þótt að sé ekki nefnum bara það mm -hmm. að stráka þetta meða líka gráta já, og ég teka líka, tek, tek líka frammeinn að lokum eins og ég segi eina sem ég er að gera er að, ég er að reyna svara fyrir mig og reynsa mannálega mitt mm -hmm. ég ennþá er ekki reyður og mig nei. langar ekki að ráðast á neitt nei. og það er ekki meiri sem að sem skrifa um þetta, mig langar ekki að ráðast á neitt Nei, nei